Вътрешното възпитание на волята. Законът на вношението като метод за възпитание на волята. Беседата от учителя държа на пред младежкия окултен клас на 24 януари 1930 г. Тайна молитва. Пишете върху темата Изкуството като възпитателно средство. Прочетоха се темите най-лесния път на страданията. Сега за кои страдания говорите? Колко вида страдания има? Първо имате физически страдания. От какъв род са те? Когато човек си щупи кръка, какви страдания са това? Физически. Когато му пупнат главата имате също физически страдания. Но втората категория имаме душевни страдания. Те спадат към душевния свят. Най-първо трябва да изучавате физическите страдания. Те са интензивни. Сега представете си следващото положение. Защото някои път се неутрализират страданията. Кажете ми сега едно интензивно душевно страдание. Гладът към коя категория страдание спада? Когато човек гладува и се изразява в страдание, към коя категория спада то? Сега, ако имате едно психическо страдание, което има знака плюс, и ако при него поставите друго физическо страдание, Веднага, какво ще стане между тези две страдания? Ако и двете са еднакво интензивни, да вземем физическото страдание, щупва се някому кръгът. Веднага той забравя психическото си страдание. Той забравя психологическата среда, в която е изпитал страдание преди. За това именно. Психологическите страдания се лекуват с физически. Да кажем, човек е недоволен и неразположен. Сърдите, но щупи му се кръка. Веднага той става много разположен и постоянно мисли все за кръка си. Всичкото неразположение на душата изчезва и остава само едно специфично страдание. Той мисли само за кръка си да озрабее. Най-напред той е искал да се самоубие, животът му е нямал смисъл, но като щупят кръка му, той иска да живее и намира, че животът има смисъл. Сега как мислите? Ако костите биха били гъвкави, като на някоя пружина, да не се чупят, защо природата не направи краката на човека да не се чупят? Тя може да ги направи отгъвкаво вещество да не се чупят. Защо тя не си позволи този лукс или може би не е имала в лабораторията си достатъчно гума? Много мъчно е да се отговори на този въпрос. Тъй мъчно е да се отговори, както когато питате... Защо някой обича да яде печена кокошка преди варения боб? Той ще ви каже само. Обичам кокошката. Това не е обяснение. Що му цъства съзнанието, защото има специфични бели нишки в предната част на мозъка и когато тия нишки не са скачени с мозъка, въобще не се явяват болки. Т.е. не се чувстват болките. Следователно, болките се чувстват, щом съзнанието не е будно. Никакви болки не се чувстват. Може е да ви изгорят 10 пъти краката, може и е да ги щупят, нищо няма да чувствате. Сега, нали в медицината, анестезират някои места, прикъсват съобщението. Значи, болките се чувстват само на специфични места по тялото. Нали съвременните учени хора, чрез химически средства, премахват болките. Разбира се, от тия болки се появяват пак. Когато са изучавали тази наука, те са могли чрез волята да премахват болките. И тъй стана. Чрез волята си ти можеш да премакнеш каквато и да е болка, само че трябва дълго време да се упражняваш. За пример, коя е най-малката болка? Да те боли зъбът, българинът Българинат казва. Боли го зъбче куца. Често вие разправите за философия, за идеи, за подобрение на живота. А заболеви зъбът, подоеви се страната и това става причина да забравите всичките си идеи. Защо представа идеята? Защо да не може да си наложите един компрес чрез волята? Аз ще ви препоръчам един лек за зъба. Това е един волеви лек но между вас да остане. Най-първо ви заболи за бъд. Ще си представите, че взимате буштина, от която медът е изваден, мислено ще топите, стопите тази буштина и ще направите един компрес на зъба си. Не чувствате нищо. Минават се 5, 10, 15 минути, Снимате този компрес. Тургата е втори, трети, докато се премахне тази болка. Ако престане вашата болка, волята ви има влияние над организма. Тъй вие спомагате на волята си чрез известни средства. Щом се усили волята, вие ще й помогнете. Това е чрез закона на вношението. Но най-първо, турете един компрес или два компреса. Всичко това мислено ще бъде. Тъй, турнете вощината, тя ще ви помогне, както ако турите иначе някой друг компрес. Това е пак реално. Ако вие турите реално вощина, няма да усетите нещо повече. Така е по закона на вношението. Когато ти туриш мислено компреса и умът ти взима участие, тъй имате един опит със знака плюс. Ако турите знака минус, вярваш или не вярваш, ти неутрализираш вношението. Или да допуснем, боле ви главата или стомахът. Трябва ви рециново масло а нямате пет пари в чоба си. После, късно е, аптеките са затворени. Тогава направи пак опита мислено. Мислено ще идеш в аптеката, ще вземеш рициновото масло около 2500 грама, изпий го и няма да се мина 3 часа, веднага ще получиш същата реакция. И опитът ви ще бъде много ефтин. Тогава, сутринта, като станете, турнете спестените пари в касата. Вие сте ги спечелили. Такива и още ред други опити може да правите за усилване на вашата воля, защото всичките болки в света или болестите, които съществуват, това са препятствия на волята. Физическите болки са препятствия в живота. Който иска да усили волята, трябва да прави тия опити. Най-първо всичките влечови са били големи аристократи, въртели с си опашките. Махането на опашката е като с ветрила. Лятно време, когато дамите махат ветрилата, това е като опашката отзад. Животните целият ден си мърдат опашките. Това са техните ветрила. На кои трябват ветрила? На почтените дами за мухите. Тези мухи от своя страна, като няма какво да правят, ходят да ги хапят. Те казват. То, тъй не става. И им създават неприятности. При тия хубави условия, какво ще правите вие? И много от съвременните ваши страдания са един атавизъм. Често у някои хора, аз забелязвам, се явява едно желание на някое млекопитаещо животно. Той казва Едно време тук царски живот се живееше преди 20 000 години. И пак иска да живее като животно. Но понеже природата не повтаря своите опити, това, което тогава беше свобода, сега става негово ограничение. Защото тук, при свободата на България, хората може да плюят, където си искат свободница да плюят. Но ако отидеш в Америка, в Англия или в Германия и се изплюеш на улицата, веднага ще те арестуват. Питам. Де е тогава по-добре да се живее в България или в Америка в дадения случай? Често от голямата работа се образува излишък на известна материя, която трябва да се изхвърли навън. Вземете тези миклозните лигавини в носа, които са създадени за филтриране. Микозата са е една течност, дадена за филтриране. Когато човек диша всичките прашинки във въздуха, полепват по тази влага микозата, която е турена за филтър, най-първо за намазване на стените. Носът винаги е влажен отвътре. Значи въздухът постоянно се филтрира. Онези, на които носът е постоянно сух, те не са толкова здрави. Питам. С какво можеше природата да замести тази течност? Микозата е едно износно средство, а сега при човешкото развитие тие вещества постепенно се заместват. Ще дойде една раса, дето много сокове ще останат. Ще забележите сега, у малките деца често им текат са По-възрастните, понеже се владеят, те са възпитали са Така знам. От физическите прояви на живота ние влизаме до психическите, които се отнасят за контролиране на известни органи от болести, неприятности и тъйнатата. Всеки един от вас може да си направи един малък опит. Излезе ви един цире. Не бърсайте да лекувате цилия си. Беден сте. Нямате пет пари в чоба си, но излязал един цире и някъде на лакате отгоре или другаде на тия мускули. Ако си богат хубаво. Но въобще взимат пресен лук. Ще му турят малко прясно масло и ще го превържат. Но ти нямаш пари. Нямаш и масло. Нямаш и лук. Тогава направи опита мислено. Опечи лука, тори и маслото и ще имаш същия резултат. Тъй мислено ще ликувате цирия си. Направете си привръзката. Вие сега ще кажете. С това ли ще се занимаваме? Че защо трябва да занимаваш лекаря с твоите цирии? Той ще дойде при тебе с автомобил да направи превръзката. Защо ти сам да не си превържеш цирия мислено? При това с волята ти ще надвиеш над болката. Сега човек, докато не превърже цирия, той не минава. Който не знае, не минава, но, който знае, минава. Или мнозина от вас се простудявате, вземете предварителни мерки. Ти си изпутен. Въобще хората се изпотяват от рязката промяна, не умеят да се пазят. И ти бързаш, и в бързането си излизаш от твоята стая навън, диша студен въздух, схваща ти се гласа и може цяла седмица да страдаш. Не бързай! Искаш да излезеш навън. Не е да допуснем, че нямаш дрехи, но имаш масълце, намажи си врата и цялото лице, тъй като един пеклибанин излез тогава навън. И няма да се простудиш. При тези опити, винаги волята ви трябва да взема участие. Там, дето волята не взема участие, веднага ще дойде известна простуда. Турни маслото като едно средство, което може да те защити от простудата и от загубване на топлината. Или тънки са ти дрехите, не искаш да се простудиш. Поседи 5 минути, помисли, че се обличаш с една хубава материя, много магнетична е дрехата ти. В мисълта си ще си направиш една такава магнетична дреха, ако не искаш да се простудиш. Тогава можеш да излезеш банк. Или да допуснем, че пълтото ви е много тънко от тези аристократическите пълта, защото Тънки пълта носят и богатите, и сиромасите. Вън е студено. 20 градуса студ. Ти на тънкото пълто облечи по-дебело магнетично пълто. Представи си, че си облечен с едно пълто от тънка фина материя, която не пропуска студа. Тогава излез. Вие не сте правили такива опити. Може е да направите такава материя, която да проникне през пълтото, че като излезете навънка да ви бъде сносно. Съвсем няма да се затоплиш и да се изпутиш, но вън няма да трепериш. Онези, които имат магнетични дрехи, те вървят спокойни. А които нямат такава дреха, при студа ще имат малки конвулсии и ще усещат повече стотот от първите. Така съм. Това са малки правила, които трябва да прилагате. Да опитате че това са неща верни и приложими в живота. Има в природата известна сила и материя, с която може да боравите и всякога може да си послужите с тях и да ги доискусорявате. Тогава на физическото поле имате едно душевно неразположение или едно душевно страдание вътре. Как трябва да се лекува душевното страдание? Защото се трябва да се лекува по някакъв начин. Представете си, че имате нов костюм за велик ден и сте крайно неразположени, а дошла ви идеята да си направите от синьо сукно цял един костюм но пари нямате и за това сте неразположен. Как трябва да се лекувате? Представете си, че вие имате дрехите. Нищо повече. Вас ви се вижда смешно. Ако ти помислиш, че имаш дрехите и като се обърнеш, видиш, че ги няма, тогава ще замязате на тези двама студенти. Единият разправа на другия, че му трябват дрехи, Другият бил мукалитин. Този му казва Искам за Великден нови дрехи, а нямам. Сърцето ме боли. Другият мълчи. Но последната вечер преди Великден влиза в стаята на другаря си, затига неговите съдрани дрехи и му туря нови дрехи. На сутринта бедния става, облича си новите дрехи, като мисли, че това са неговите стари дрехи. Казва на себе си. Та е, като си сиромах. Такова нещо е сиромашията. Но излиза навън и се среща с другаря си и му казва. Ти си хубаво облечен, а я виж осна какво мя съм. живее ли се? Е, на какво мязаш? Ел аз мен. Той му затваря очите и му казва. Ти в магията вярваш ли? Аз ще ти кажа сега. Але, пасе? И ще видиш какво ще стане. Е, че може ли това? Сега ще видиш, че ти си облечен в хубави дрехи, нови дрехи, каквито искаш. Отваря му очите и казва. Вижте се сега погледалото, че си облечен с нови дрехи. Той се чуди. Казва, ти си цял магиосник. Та човек може да носи новите дрехи и да мисли, че е със старите. Това става поатавизън. Много пъти вие носите новото, хубавото, като същедельмен, но мислите, че е старото. И трябва някой да ви обърне вниманието на това, което носите. Да казвам, сега сте дошли до мястото, дето трябва да ви развивате волята си. Вие имате воля, но не унази възпитаната воля. В какво седи възпитаната воля на човек? Има два примера. Един пример на епиктет – дето господарят му натиснал кръка до щупване и той казал Господарю, не дей натиска толкова много, защото кракът ще се щупи и няма да ти бъде полезен. И още един пример има. Но онези двамата мъже, единят руснак, другият англичанин, които се срещнали в една тясна улица и двамата били в файтони и се спират. Англичанинът бил лорд, а другият – руски княз. Англичанинът седи спокоен, но изпраща своя кучияш при руснака и му казва – Тъй ми се случи, че нямам у себе си вестници, но още те моля като прочетеш вестника си и спрати ми го да го прочета и аз. Те не мислят, че трябва да вървят. И двамата се спират спокойни. Защо се спира? Дошли до едно противоречие. Той изважда вестника и го учите. Питам сега. Знаете ли как ще се разреши този въпрос? Онзи, който е дал този анекдот, как се е разрешил края? Понеже англичанината е трябвало да иде в посоката, в която отива руснакът, Ируснакът отива в посоката на англичанина. И най-после се е споразумели и двамата. На англичанина дошло му на ум светлата идея да си разменят каруците. Англичанинът казва Много ще ми бъде приятно да имам една руска каруца. Ируснакът казва И на мен ще ми бъде приятно да имам една английска каруца качват се двамата на разменените каруци и се разрешава въпрос. Вие ще кажете загубено време е това. Не е загубено време. Когато се разреши един въпрос и когато се постигне една идея, времето не е загубено. Ако тези двамата не биха имали тази опитност, сега нямаше и вие да имате този пример. Значи, изгубеното време се навакс. Това е реклама. И сега съществува този пример. И ако всякъде където минаваше техния пример беше като един филм да се плаща заради него, разбира се ще има един голям доход. Така съм. Законът на отношението всякога поставя една положителна мисъл на физическото поле. Някъде ще подейства мисълта, някъде не. За пример, вие много мъчно може да се справите с мързела. Как ще церите мързела? По същия начин разбира се. Тия опити са потребни за усилването, да видите човек доколко е силен в някое отношение или доколко е силна на волята. И душевните не сходи в света, и те са за усилване на волята. Имаш едно тягосно състояние. Веднага ще го премахнеш. Постави противоположното. Да допуснем, че сте изгубили хиляда лева. Как ще се излекувате сега? Човек чрез воля може да се лекува, да опитва волята си. Да допуснем, погледнете вашите обуща, наближават да се пенсионират. Погледнете ги, неприятно ви става. Как може да смените това състояние? Представете си друг човек, на когото обущата са пенсионирани и той ходи бос, но е доволен. Нали и преди години беше голямо нещастие да ходи човек без шапката и гологлав. Голямо страдание беше. Всички казват, да му купим шапка, ще му измръзне главата. А сега вече е модерно да ходи човек без шапка. Да кажем... Хубаво облечен човек, ама няма шапка. Той не тъжи. Да се носи шапка не е толкова съществено. Представете си, модерните дами преди години носиха на шапките си пера от камилска птица. Аз съм виждал такива шапки с пера. Сега шапките са много семпли. А тогава ставаше въпрос вкъщи как да няма пера на шапката отпред или отзад или от двете страни. Това е разбиране. Това са мисли, които внасеме в живота и се безпокоим. Значи, може и без пари. Турците пък се безпокояха за друго. Те често пишеха с паче перо. И ако няма паче перо, те се безпокояха, че няма да могат да пишат. Така знам. Трябва едно вътрешно възпитание на волята. Докато човек не възпита своята воля разумно, не може да има резултати. И човек е достигнал до известно място, дето се иска работа върху себе си. Ще знаете едно. Материята на физическия свят се подчинява на човешката воля. Само трябва да знаеш. Материята си има закони, по които се управлява. А ако не разбираш законите, не можеш да подчиниш материята. Тази материя се подчинява на твоята мисъл. За пример, по този начин вие можете да си направите цял един абцес. Имате главоболие или тайна треска. Тази треска проистича от известно количество материя. Тогава вие можете чрез волята си да пожелаете да изкарате този абцес в един малък цирий, чрез което малко подуване или гноясване да накарате тази материя да излезе навън. И тази нечистотия излиза чрез цирие. И вие веднага се освобождавате от това тялостно състояние. Или както в треската става, често се изриват устата. Та чрез мисълта може да направите изкуствено един цири където искате на ръката или другаде. Ако вие можете да направите един цири където искате, това показва, че волята ви е силна. Тази нечистота излиза и вие се освобождавате от това тягостно състояние. Сега, в преходния период на физическото поле, хората имат друга опитност. Но в духовния свят мисълта на мнозина е слаба. За пример, често военният на бойното поле показва голямо геройство, силна воля има там. Но пред обществото е страхлив, отстъпва пред присмеха на хората. Казва, какво ще каже обществото? И убърне на бягство, отстъпва. Още волята му е слаба, не е възпитана, не е силна. Тогава идваме до обратния процес. На бойното поле той е силен, смел, а пред обществото е страхлив. Сега обратното да стане. Сега от ваше гледище това е противоречие. Тогава как бихте примирили това противоречие? Понеже обществото разполага с помощни средства и сили и той не е в състояние да противостои. Да кажем, има неприятели и те го атакуват. Защото... Щом обществото изпрати своята силна мисъл, веднага го парализира. Парализирането е лесно нещо. Един от даровитите българи, който учил в Америка, почти шест езика знаел и обичал да говори на хората. Бил много красноречив. Той ни разправеше една своя опитност. Вика ли го на една вечеринка да декламира стеотворение? Той казва. Знаех от личности отворението, но на първите редове една дама като ме погледна в очите, като че ме парализира. И като никога слязох от сцената, нищо не можах да кажа. Никога не бях срещал такива очи като нейните, съвсем ме парализира. Значи, в тази жена е имало известна сила, парализира неговата воля, парализира течението на неговите мисли. Та като насочи обществото своите мисли, като погледне някого, веднага той се озадъчи. Та човек трябва постоянно да се възпитава. Самовъзпитанието е един разумен процес. Като седите в стаите си, справите се с тия малки противоречия, които имате. Може нищо да не постигнете, но това е за самовъзпитание на волята или за подигане на съзнанието. Защото съзнанието има голямо влияние върху волята и това, което не е в съзнанието, то може да мине върху волята. И всякога, когато искате да парализират човешката воля, те ограничават съзнанието. Щом се ограничи съзнанието, ограничава се и волята. И обратното е вярно. Тъй, като съзнанието е като един волевик акт, и след това да се преведе вече на физическото поле. Да направете сега един малък опит. Измръзнат ви ръцете. Проектирайте ръката си и концентрирайте ума си да препратите кръвта си към крайните фаланги на вашите пръсти. Кажете, Аз желая в 5 минути отгоре да се стоплят пръстите ми. Дръжте тъй ръцете си, право напред. Ако можете да стоплите пръстите си в 5 минути, вие разполагате с един физиологически процес. Ако не могат да се стоплят, повторете опита още няколко пъти. Някой път краката ви са студени. Може да нямате дебели чорапи. Пак концентрирай и мисълта си. Ако можеш да стоплиш краката си, ти си човек силен и здрав, или боли ви главата. Наместо да си направиш един компрес, тури двете си ръце на главата и пожелай две минути да се вдигне огъня. С ръцете си подръжте малко главата си и умницата ще мине. Може и после пак да се увеличи температурата ви, пак турете ръцете на главата си. Така правете опити за усилване на волята, защото волята на човека се усилва чрез постоянни упражнения. Ако човек не се усилва във волята си, придобива своеволие, а своеволието е един неестествен процес. Както реката, която си пробива път, за да има наклон, трябва да има съпротивление. Така се образуват и нашите навици. Защото някой път човек обича да подражава. В един американски деус, в една епархия, имало един владик. Той обичал да си носи главата наведена на лявата страна. И всички проповедници на тази епархия, даже и учени хора, се вървели с наведени глави като този владик. Това е подражание. Питам сега. Защо го правят? Този е техният водител. Той имал силна мисъл и предал мисълта си. Ако човек може да предаде мисълта си, че всички хора да носят главите си на лявата или на дясната страна, защо да не се предаде и в друго направление тази мисъл? Та... Никой от вас не е свободен от влияния. Пък много навици се дължат на това, че сме ги взели от учени хора. В училището има деца. Едно го мига и всички много мига. И това става един навик от тях. После мигат и без да иска. И мъчно може да чете човек да се освободи от навика си. После може отношението да се предаде. Срещаш един с гола глава, казваш. Възможно е и моята да оголее. И не се минава една година и космите ти окапват. Затова, у нези от вас, на които космите са слаби, като срещнете някой срошува коса, казе, кажете си. И моята коса ще бъде такава. След една година, и неговите коси ще израсна. Законът на внушението работи за и против. Или срещнеш някой човек, който има развалени зъби. Ти като го погледнеш, вече си внушаваш, че и твоите зъби са развалени. Ако искаш да се подобрят зъбите ти, който има здрави зъби, кажи И моите зъби ще бъдат такива. При сегашните условия на живота използвайте хубавите условия и хубавите неща, които са придобити. Ако ще имаш зъби, хубави да са. Ако ще имаш коса, хубава да е. И после, защо не употребявате водата? Употребявайте водата. Поне един-два пъти през деня наквасвайте главата си, пък я изчетквайте хубаво. Възпитайте волята си чрез космите. И у нези хора, у които волята е възпитана, и космите са възпитани. И хора, у които волята не е възпитана, и космите не са възпитани. Има известно съотношение между космите и волята на човек. Има отношение между удовете и волята. За пример, как обяснявате, че сегашните хора държат ръцете си в джобовете? Ще кажете. Студено е. Но когато лятно време си държат ръцете в джобовете, в топлината, тогава... Как ще го обясните? Когато зимно време държите ръцете си в ръкавици, разбирам, но когато лятно време са ръцете в ръкавици, какво трябва да се подразбира? Зимно време е от нужда, но лятно време е от етикет. Зимно време ръцете турини в джоба е от нужда, а лятно време е... това е етикет. Кои бяха сега главните точки на лекцията? Това сега е един разбор на текста. Каква беше темата? Лесният път на страданията. Сега това е лесният път. Я сега изпейте новата песен. Зора се светла за зазорява. Сега изпейте основните тонове. До, ми, сол, до. Сега, певци, няма да станете, но за вашето усъвършенстване всеки трябва да се упражнява в пеене. Нали ви казах? Фонзи свят няма да ви приемат, ако не знаете да пеете. Всеки трябва да знае да пее за себе си. Неразположен си, пей. Само светлият път на мъдростта Води към истината. В истината е скрит живота. Беседа от учителя Държана пред младежки околотен клас на 24 януари 1930 година.